Capitolul 8. Și coborându-se el din munte, mulți multe au mers după el, și iată un lepros apropiindu-se ei se închina zicând, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și Isus întinsând mâna, s-a atins de el zicând, Voiesc, curățește-te. și îndată s-a curățit lepra lui și a zis Isus: Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preoților și adu darul pe care l-a rânduit Moise spre mărturie lor. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus, venind îl voi vindeca, dar sutașul răspunsând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperi acoperișul meu. Și nu mai zic cu cuvântul, și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora, și am sub mine o îi spun acestuia, dute și seduce, și celuilalt vino și vine, și slugii mele fa aceasta și face. Auzind acestea, Iisus s a minunat și a zis celor ce veneau după el, Adevărat greșc voi, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic voi că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fi împărăției vor fi aruncați în cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus tașului, du-te, fie ție, după cum ai crezut, și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Și venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia săcând prinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi sluja lui. Și făcându-se seara au adus la el mulți demonizați. A scos duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat